To get down for my you ГРАД САКРИТИ КАД НА ГОРИ СТОИ НИ ТИ СЕ УЖИЖЕ СВЕТИЛЬКА И МЕЧЕ ПОД СУД НЕГО НА СВЕІНЯК ТЕ СВЕТЛИ СВИМА КОИ СУ У КУТИ ДА СЕ СВЕТЛИ СВЕТЛОСТ ВАША ПРЕД ЛЮДИМА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 До исто вам кожу, dok ne prođe nebo i zemlja, neče ni najmanjeg slovca. I vjernec crta iz zakona, dok se svnaz bude. Ako dakle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 u carstvu nebeskom a tebe god slada tebe u ime oca i sina i svetoga duha kad god Pročitamo neki dio iz Svetog evanđelja. Evo i večera smo toga udostojni, Mi se, braći i sestre, promijenimo. Isto kao kad popijemo malo više alkohola, mijenjamos isto kao kad unesemo neku dozu narkotika mijenjamos popijemo neku živahnu tableticu opet se promijenimo kad čujemo neku rošu vijest promijenimo se kad čujemo da je nešto propalo da je neko nestao umro Da je neki posao propao, da je gubitak nastupio, da nam velika opasnost prijeti, da je vrlo blizu. Sve to utiče na nas i mi se mijenjamo. A kad čujemo riječi gospodnje, Kad čujemo samog gospoda i njegovu životvornu riječ, blagu vijest, mi se, ako je sa pažnjom, čitamo i slušamo, mijenja. I nikad nismo isti. Evo i večeras, rekao bi čovek, pročitat ćemo evanđelje, pa i do sad smo ga čitali, ništa novo. ne. Ako tako nastupimo, onda zaista i neće biti ništa novo, jer blagodat se daje pažnji. A pažnja je spremnost srca da sretne onoga koji dolazi ili koji govori. I kad god sa pažnjom slušamo riječi gospodnje, one djeluju na nas. I mijenjaju nas. Nismo više isti. Vidite kako je crkva mudro ustrojila, pa nismo odmah ušli u hram, odmah otvorili sveto evanđelje, pročitali, zatvorili i razišli se. Ne. Nije to mudro i nema efekta. Nego smo, evo, već koliko sat, po dva, polako se ljuljamo, kvatimo u ovoj našoj... Barci u ovom našem jedrenjaku polako ploveći kroz vrijeme, osjećajući da je za onaj koji vremenom upravlja granice vremena poznaje i koji je stariji i koji je prije vremena. Osjećamo kako je vožnja i plovidba udobna. Kao što je nedavni svet iz Vlatulosti rekao, pogledajte kako se fino u hramu osjećamo, kako nema onog haosa, onog meteža svjetskog, neka mirnoća, neko fino stanje duha i srca, neka dječačka bezbrižnost. Kao da smo i jesmo u naručju majke, I kao da smo, a jesmo, u prisustvu Oca Nebesku. Stihira kojom počinje služba Svetome Savi, prva stihira na gospodi Vozvah, kako se to kaže i kako to čitaju oni koji se razumiju u bogoslužbeni ustav i raspored, Dakle, prvi stih u službi Svetom Otcu Save, ravnoapostolnom, upravo počinje na takav način, ukazujući da je njegova ljubav prema ocu Nebeskom nadišla, prevazišla ljubav prema ocu Zemaljskom. I da je odredila njegov kasniji odnos i prema ocu i majici, i prema narodu koji ga je dao, i uopšte prema čitalom ljudskom rodu, učinivši ga bogonoscem i sinom oca Nebeskoga. Naravno, to moramo naglašavati jer narod nije naučen, To znači da ne želi da uči Kad kažemo Sin Oca Nebeskog Pravimo razliku Između Svetoga Save I svih drugih Svetitelja Koji su djelovanjem Duha Svetoga Usinovljeni Kroz crku pravoslavnu I sina jedinorodnoga Gospoda Isusa Hrista Jer On je sin jedinorodni jedno sušten occu njegova priroda je jedna sa očevom jedne suštine su između njih ne postoji nikakva razlika sem što otac rađa a sin se rađa duh sveti takođe ne postoji nikakva suštinska razlika između oca i sina i duha svetog sem Što on od oca ishodi. To su takozvana ipostasna svojstva i osobenosti. Po tome ih razlikujemo. Inače, suština je jedna. A Sveti Sava i svi drugi sinovi Boži i kćeri Božije, jer danas slavimo jednu veliku kćer, oca našega, nažalost mi ne znamo svu braću i sestre, to sve dovodi u pitanje i naše sinovstvo jer kako da ne znamo omiljeno djecu oca nebeskoga a nazivamo se sinovima to obraćaju i sestre moramo da provjerimo kako to kaže otac da ne znaš kćer moju ravno apostolnu ninu Ne možeš ti biti moje dijete, ne možeš ti biti moj sin. Ne možeš ti nositi duha Svetog i ne mogući da ga nosiš, a da ne znaš za Ninu ravno apostolnu, da imaš duha Svetoga u sebi. On bi te sigurno upoznao sa njom. Drugačije ne može biti. Jer i Nina i Sveti Sava jesu Nosioci duha svetog, duho nosi, i to do te mjere da ih je crkva nazvala i evo slavi kao ravno apostolne. Dakle, velika projava blagodati duha svetoga, koja je dijelovala ne na jednog i na dvojicu, nego na čitave narode. Ne samo jednog vremena, nego evo pogledajte. Pro sva vremena, večeras u čitaloj svetoj Gruziji, veliko je slavlje. Nina ravno apostolna prosvetiteljka Gruzije, do dana današnjeg, ima veliko poštovanje u tom narodu, drevnom pravoslavnom. Ali trebala bi da ima i u svakom pravoslavnom narodu, jer jedan je otac. I nama, i Gruzinima, i Rusima, i Grcima, i svim narodima koji su ne samo stvoreni, jer otac nije otac svima. Bog je svima, to je tačno. Ali otac je samo usinovljenima, to jest krštenima u ime sina njegovog u ime svete trojice i u crtvi sina njegovog, dakle u crtvi pravoslavni. A opet, nije otac svima koji su kršteni, nego onima koji su duhom svetim zaživjeli, koji duhom svetim dišu i žive, i u duhu svetom se trude da budu dobra djeca, I da budu nosioci svjetlosti, to jest vrlina. Jer vrlina je energija koja svjetli. I ne može je biti ako je od Boga ne primimo. Prava vrlina je se samo Božja sila i Božja Ne Nemoguće je biti u vrlini odvojena od Boga. I zato ovo sveto evanđelje koje evo u crpi pažljivo sasluša smo, valjda imamo toliko kondicije, govori o svjetlosti i o onima koji će tu svjetlost da nose kroz vrijeme, da je prime u vremenu, ali od nadvremenog, jer ta svjetlost, braćo i sestre, ona nije odvremena. Ona nije stvorena, ona nije svjetlost sunca, pa i sunce i mjesec i zvijezde, one su nastale četvrtog dana, vi to znate. Sunce četvrtog dana nastalo. Što kaže zlatulosti, zemlja je već ispustila biljke, a sunca još nije bilo. Zemlja, planeta je starija od sunca. I od mjeseca, i od svih zvijezda. To nam astrologija nikako ne govori. A i mnoge druge naučne discipline pretrčaše taj fakt, tu činjenicu. Zemlja je starija. I na zemlji evo mogućnosti opet kroz crkvu da primimo vječnu svjetlost. Na jekakko je to mogućnost brać i ssto. Vječnu svjetuosnost. Upravo izadđos smo iz praznika Bog javljenja, Velika svjetvo se otkriva. Sveta trojica se otkriva, na zemllja,kakka trenuta, kakvo dejstvo, kakva mogućnost, kako je promjene. I Bog koji jest se svjetvok, tro Otkriva se kao otac koji sina ima i duha svetoga i tu svjetlost, zahvaljujući tajni ova proćenja, očovječenja sina svojega, počinje da daje ljudima, da je prenosi na ljude. Obratite pažnju, to je iznad. Svih onih eksperimenata kojima se ljudi danas bave Do nedavno u naučnim krugovima A ranije prije nego što se nauka razvija ovako kako se danas razvija I evo već još malo i bit će završen taj njen put i njen razvitek Jer će se opet vratiti u alchemičarske laboratorije Jer nije prevazišla srednji mračni vijek Nije prevazišla moći egipatskih magova. Ono što su oni mogli, nauka ne može, osjeća da ne može. I sve više se opet vraća magiji, okultizmu. Ulazimo u tu fazu. A ono što nam se u crkvi daje, iznad svega je toga, po kvalitetu, Po porijeklu i po snazi. Svjetlost koju primamo u crti, braće i sestre, jeste Božija svjetlost. I mi ljudi stvoreni možemo da je primimo, možemo da je nosimo, možemo da svjetlimo tom svjetlošću pod uslovom da smo kršteni u ime Svete Trojice i da vjerujemo ispravno tačno kako Bog Sveti Oci da naglase takšno ispovjedanje vjere nikakvo odstupanje na dogmatskoj skali čemu smo danasite kako skoni pa svako ima neku svoju pobožnost znate ono Pa ja mislim, nema ti šta da misliš. Ti treba da vjeruješ ako hoćeš onako kako treba da se vjeruje. Ako nećeš, izađi napolje. Molim, izađi napolje. Ovdje se drugačije živi. Ovdje se sluša, ovdje se uči, ovdje se tačno vjeruje. Tako crkva prima tako crkva vaspitava. Nismo navikli da dumamo, da ubacujemo svoje programe, svoje vjerovanje. Ne može to tako, braći i sestri. Ili ćemo tačno vjerovati, ili u crkvi nećemo biti. Sveti otec Sava, kao učenik crkve, tačno je vjerovao. I kao onaj koji je prepoznat od velikoga savjeta, da kažemo veliki savjet, mislimo na Otce i Sine i Svetoga Duha, ne na ove savjete Kokošije. 15. Torica, 90. Torica, 11. Torica, ništa to. Veliki savjet Svete Trojice, tamo gdje se odluke donose, a tamo šta se donese... A uvijek se donosi u jednom misliju, jer je jedna suština to i biva. Kako smo čuli večeras u katizmama, u psaotiru, da gospod odbacuje savjete knezova. To što se oni dogovaraju, to što nama nude preko tih e, ekrana... Odruke se tih stolova, sa stanaka, znate, onamo kad vidimo kako se poređaju momci, znate, pa donose velike odruke, prelašćeni, duhovom visokoumlja, vlastoljublja, misle sila, sve to gospodu odbacuje, savjete knezova, to kao i da nije ni donešeno. A ako se bude nešto desilo, desit će se isključivo pod dopuštenju Božijem. I sve će to Gospod dovesti na korist onima koji žele da se spasu. Tako mi kao djeca očiva ne treba da se bojimo savjeta gneza ovoga svijeta, nego da se učimo da tačno vjerujemo i vjeru tačno da ispovjedamo, da bismo mogli i da živimo po njoj, jer ukoliko nam je vjera kriva netačno ispovjeđena, mi ne možemo da živimo kako treba, braćo i sesto. Ne možemo. Zašto mi danas pokušavamo da promijenimo stvari, da, da vaspitamo omladinu na drugačiji način? To je nemoguće. Dok god dogmati nisu u temelju vaspitanja, odnosno tačno izloženje pravoslavne vjere, u svetu trojicu ne može biti dobroga života. Ne samo što ne može biti dobroga života, nego će biti sve većih deformacija, sve više izraženo, ogudila i bijesnila. Jer samo tačan dogmat, tačna pravoslavna vjera, ima silu da obuzda palu prirodu koja je kao neki eksploziv u nama, ogromne razorne moći, čiju eksploziju vidimo i osjećavamo u strastima. Samo blagodat koju primamo u crkvi, tačno vjerujući i u skladu sa tačnom vjerom, živeći, može da obuzda silu pale prirode, Iza koje, kroz koju i preko koje djevuju razorni duhovi tame, to jest demoni. I zato je sveti otac Sava toliko insistirao da se tačno vjeruje i tačno ispovijeda. Šta to znači tačno? U skladu sa svim svetim ocima, kako je naglasio u žičkoj besedi, sa ocima svih sedam vaselenskih sabora i svih onih drugih pomjesnih sabora koji imaju vaselenski značaj, sa učenjem svetih apostola i u saglasju sa otkrovenjem Božim. Jer je znao da samo tim kanalima, dogmatskim kanalima, svetopredanskim kanalima, možemo da primimo svjetlost netvarnu, nestvorenu, Božiju. To je ona blagodat za koju se molimo da je primimo. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas Bože, blagodat ću tvojom. Znate kad ide jektenija, mi tražimo tu svjetlost, mi tražimo tu zaštitu. Mi tražimo takvu pomoć, blagodaću Tvojom. Ne tražimo mi od Gospoda da nas štiti advokatima ili silama ovoga svijeta. Ne treba nama to, braći se, to su kosti, to je meso, to je prah. Nama treba blagodat da nas zaštiti Božja svjetlost, Božja sila, Božja toprota i Božja ljubav. A nju ne možemo primiti izvan crkve, odvajajući se od Otca, od Sina i Svetoga Duha. Samo tamo bijeda, strah, očaj i bovesti, duhovne bovesti. I zato prva stihira na gospodi Vozvah, kojom počinjemo da... Slavimo oca našeg Savu odmak nas diže Ka Otcu Nebeskome Pokazujući nama Kao njegovim učenicima misimo na svetu ga Savu Da i sami treba Da gradimo odnose Sa ocem Nebeskim Kakav je naš život Braći i sestre Bez tog odnosa A nažalost Vrlo često pokušavamo to da uradimo I mi u crkvi Izvan crkve suvišnije govoriti tamo za oca mnogi uopšte ne znaju da postoji. Ali uopšte ne znaju da postoji. Možete zamisliti to bitisanje bez misli o ocu. Kakva je to krah, kakva je to katastrofa ili ono da nema Boga. Znate ono, nema bog, To je užasno, zaista užasno. I paklu pripada ako do pokajanja ne dođe, ima da se gordost teško mijenja, a ne vjera dolazi od gordosti. Gord čovjek ne može da primi blagoda Duha Svetoga, a bez blagodati Duha Svetoga nema vjera. Ima sujevjerja i ima lažnih oblika vjerovanja, a prava vjera je uvijek izazvana blagodaću Božijom, dakle Duhom Svetim. Zato nas sveti Sava poziva da se vratimo korijenu, da se vratimo čokotu, da se vratimo trojici svetoj, živonačalnoj, jednoslušnoj, nerazdjeljivoj, onako kako su svi naši sveti predsi vjerovali i na tom kamenu kraju ugonom zidali svoj život svoju vječnost. Procesi u koje se uključujemo ovih dana su opasni procesi. Oni se predstavljaju kao neke reforme ekonomskog ili nekog drugog tipa. Međutim, braćo i sese, nama, pravoslavnim hrišćanima, mnogo je važno Gdje je u svim tim procesima mjesto Svetoga oca našeg Savo? Sa punim pravom, kao slobodni građani, a demokratija bi trebava to pravo da nam da i pruži, dok ne skine masku i dok ne pokaže, a pokazat će i skinut se ta maska svoj demonski izraz, Imamo pravo da postavimo jedno pitanje. U redu, sve to dobro. Poštujemo, poštujemo, poštujemo. Gdje je tu naš Otac? Koje ste mjesto ostavili za svetoga učitelja našega? Za svetoga prosvetitelja našega? Za svetoga oca našega, Savu? Gdje je njegovo mjesto u svemu tome? zato li gdje je, braći Nema ga. Svetoga Save nema. Evo, pogledajte, i u našoj državi. Za Svetoga Savu nema mjesta. Što je govorio Aba Justin? Gde se slavi? Uz bijegovima. Pogledajte i večeras. Carski je ambijent. Hram je Boži. A pogledajte oko. Znači, nema Svetoga Save. Nema ga, znate. Najveći čovjek od našega roda, bogonosac, najveći na zemlji, najveći na nebesima, njega danas, njegov narod ne poštuje. Ne samo što ga ne poštuje, nego hoći da se odrekne njega. Ako se budemo odrekli svetoga Sada, upašćemo u totalnu tamu, u mrak, crni, I pakao će nas, braći i sestre, progutati. Riječi gospodnje, vi ste svjetlost svijetu, ne može se grad sakriti kad na gori stoji, niti se užiže svjetljka i meće pod sud, nego na svječnjak te svjetlji svima koji su u kući. Odnose se na svetoga oca Savu. On je sviječnjak koji je upaljen, braćo i sestre, nebeskim plamenom. Pa nije njega otac učinio svjetilom, mislimo na Nemanju, nego otac nebeski. A Nemanja, otac njegov je kasnije od svoga sina preuzeo taj nebeski plamen. I postao ono što je postao Simeon, mirotočivi. Primio je plamen od svoga, koji je primio plamen bio upaljen i postavljen na svječnjak od oca nebeskoga. I ta svjetlost koju je predao i ocu svome i narodu svome je svjetlost Boži ja. I oni našem narodu danas i našem vremenu nudi tu svjetlost. Otac Nebeski nikad neće skinuti Svetoga Savu sa sviječnjaka Srpske crkve. Nikada. Mi možemo da pravimo neznam kakve promjene ili reforme. Nikad Otac Nebeski Svetoga Savu neće promijeniti. Uvijek će biti svjetilo rodu Srpskom. Pa makar nas bilo dvoje, Ili troje, makar svi podivljali, makar se svi odrekli i svetoga Save i svetoga pravoslavlja i sve te trojice, sveti Save će do kraja biti prosvetitelj, učitelj i svjetlost rodu našem koja nas vodi u carstvo svjetlosti, odricanjem. I odvajanjem od Svetoga Save mi prihvatamo tamo, braćo i sestri. Šta je to tamo? To je sve ono što svijetli, a nije Božija svjetlost. To su sva ona znanja koja nisu od Boga data. To je svo ono mudrovanje koje je izvan Božije mudrosti. To je sva ona sila koja nije od Boga. To su sva ona bogatstva koja nisu Bogom blagoslovena. Sve vam je to tama velika, koja ovde u vremenu može da bude i postavljena i presavljena kao svjetlost. Međutim, u suštini, to je velika tama, velika tama. Zato treba biti oprezan, vrlo oprezan i paziti na ime Savino Paziti na mjesto koje zauzima, koje je crkva dala, a vi znate da u našoj crkvi Sveti Sava zauzima visoko mjesto. Nećemo reći prvo, nije nas ni on tako učio, niti on tako želi, ali preko njega mi ulazimo u zajednicu sa onima od kojih je i on učio. Kako možemo biti u zajednici sa velikim arhijerejima crkve Božje bez Svetoga Save? Šta misliš? Sveti Jovan Zlatusić će da te uvede u tajne crkve, a da ti Svetoga Savu ne poštoješ. Zaboravi to. Šta misliš? Da će Sveti Apostol Pavle ozbiljno da te shvati, a ti zaboravio Svetoga Savu. Ništa od toga. Šta mislimo? da će Sveta Trojica da nas blagoslovi, a mi prezreli onoga koga nam je ona poslala. Jer Svetoga Savu je našem rodu poslao Bog braći i sestre. Koji je Bog? Onaj koga je propovijedao. Otac, sin i Sveti Duh. Odricanjem od Svetoga Save mi se odričujemo Svete Trojice mi se odričujemo Boga. Sveta ravnoapostolna Nino kad je došla vođena istim Bogom i istim blagoslovom kao što je Sveti Sava bio vođen našem narodu doveden tako i ona gruzijski narod zatekla u mraku idolopoklonstva. Mrak u kome naš narod danas nalazi. Jer mi se nalazimo u mraku i idolopoklonstva. Klanjamo se idolima. Mnogim idolima. Svetanina, vidjevši kako gruzijski narod živi u tami, a to je bilo na dan preobraženja gospodnjeg, dan kad je bilo veliko praznovanje, masovna okupljanja. Na velikom zvaničnom državnom nivou svi se klanjaju idolima. A one vidješ tu tamu i se Bogom u srcu gledaju narod koji luta i strada bez istinske svjetlosti. Pomoli se Bogu. Podiže svoje čiste ruke tijevstvenoga tijela i izazva veliku promjenu u stihijama. I kažu da su se naglo navukli crni oblaci iz, koje, iz kojih su bile ispaljivane munje i gromovi koji su tukli direktno u centrale demonske Udarali direktno u temeljem mnogo Božja, obarijući idole sa tih litica okolo Mckhete, drevne presunice Gruzije. Silni vjetar se pokrenuo, silna voda i sve to bilo brisano. Za svega nekoliko trenutaka sve je bilo izbrisano. I to je bio početak propovjedi svete ravnoapostolne nime. Sila Božja je polupala i dole i izvela mladu dušu punu sile vječne da govori tom narodu o istini i da mu svijetli u tami, da mu prenese svijetlost svete trojice kroz apostolsku propovjetu. Kako je počela nova etapa u životu gruzijskog naroda, koja, evo, slava Bogu, do dana današnjeg traja. Naš narod, braće i sestre, živi u idolopoklonstvu. I nevolje koje idu na nas, nešto nas je već zakačilo, a nešto se tek sprema, jesu nevolje, koje izazivaju molitve Svetoga oca našeg Save, koji želi i svojim svetiteljskim rukama ište od Gospoda, da polupa sve idole kojima se naš narod klanja, da izvrne i stadione i pozorišta i svete te gluposti i zaglupljujuće stvari i situacije Da sve raznese, oganj spali, voda opere, da ponovo zablistaju drevni hramovi Božji. Da zablista žiča sveta, da se zabijeli netvarnom svjetlošću studenica Simeonova. Da se upoznamo sa svetim Hilandarom, jer mi, na žalost, i djeca naša, omladina naša, ne znaju ni gdje je sve ta gore. Ne znaju ni šta je Hilandar. Da se upoznaju sa njim i sa svim drugim svetim zadužbinama svetih Nemanjića. Ali prethodno ponavljamo, vatra će morati da radi, zemlja će morati da se zatrese, da poruši, da strese sa sebe te instalacije idolske, u kojima se naš narod masovno okuplja i nadahnjuje lažnim idejama. Treba porušiti mnogo toga, da se učimo obmanama, porušiti mnogo toga, gdje se ime Svetoga Save ne spominje sravniti sa zemljom mnoge ustanove koje nas odvaju od Svete Trojice praktično od vječnog života zatvoriti usta mnogima koji laju i uče nas da lajemo zajedno sa njima da zavijamo koko dačemo mučemo Na raznim jezicima. Kako ih god nazivali. Ako ne slavimo svetu trojicu. Ako ne slavimo slovom Božim. Ako ne govorimo jezikom otaca. Na kojem jeziku mi onda pričamo, braći i I što će nam onda jezik? A sveti otac Sava... Uči nas da pjevamo, uči nas da se radujemo, uči nas kako da živimo da bismo vječno bili živi. I uči nas našta da obratimo pažnju i kroz ove krajeve i kroz ovaj grad je prošao. Budva ima obavezu, Pravo i čast, ali i obavezu da se sjeti Svetoga Save, jer nije on bez razloga, a ništa nije bilo slučajno u njegovom životu, jer je bio navođen Duhom Svetim, nije on slučajno iz budve krenuo za Svetu zemlju. Duhom Svetim bio vođen i današnje vrijeme i ovaj prostor u kome živimo... Je ugrožen što se tiče orijentacije Mi ne znamo kud da gledamo Kao Buridanu omagare Lijevo desno, lijevo desno A što tako? Što ne pratimo svetoga Savu? Ili možda neko zna? Ili se možda neko plaši Da nas sveti Sava ne zavede? Što smeta sveti Sava nekome, braću i sestri? Zašto? Ovdje kod nas smeta mnogima. A što smeta? Da nam ne nanese štetu. Kakvu štetu? Čime? Svojim primjerom svetim, svojim svetim učenjem, svojom svetom propovjeđu, svojim svetim hramovima, svojim svetim čudesima, svojim svetim vezama koji ima na nebu, sa svim svetiteljima u izuzetnim odnosima, ravan počasti časti sa velikim ocima crkve, naslednijih svetih apostola, i su to loše veze, i su i to poznanstva. A šta kad kažemo da je Sin, Oca Nebeskoga, da sve što izmogli od njega da će nam dati, da će biti, je li to loša mogućnost, Ivo toga treba da se branimo, da bježimo, da se odvajamo. Pa treba, ako ćemo sa džavom dobri da budemo, ako ćemo njegovu nezasitu utrobu da hranimo, e onda Sveti Sava ne smije da bude naš učitelj. Ako će demon da bude naš učitelj, onda svetoga Savu moramo izbaciti, jer to ne može nikako. Tamo je sveti Sava, učitelj, tamo satana čuti. Ne smije živ da se čuje. U jednom stih kaže se da je svojom propovjeđu bogatom, koja se izlijivala iz njega, podavio sve jeresi. I danas, kad bismo pustili svetoga Savu, Da nas uči, a on kao arhijerej i kao apostol Hristov nigdje nasilno ne ulazi. E to treba da zapamtite. Rekli smo jutro, kad bi trebalo nasiljem, davno bi sve bilo gotovo, braći se. Svi bismo smo metanisali dan, ali kao robovi, udarani bičevima svetih angela. Sve bi znali. Znali bi službu svetome mesavi, na pamet, na izuzi. Svaki glas bi tačno pjevali. Zašto? Zato što bi nas anđeli šibali dok ne naučimo sve kako treba. A to je pjesma Robova. Sava je nenametljiv jer su i apostoli takvi. A apostoli su takvi jer je Gospod tako zapovjedio. Idite i propovjedajte i učite i krštavajte. Ako vas prime... Mir će osati na narodu tome i mene će primiti preko vas. Ako vas ne prime, otresite prah sa nogu i idite dalje. Teže će biti narodu, tome i gradu, tome nego Sodomu i Gomomu. Zato je Sava ne nametim. A kad bismo ga pustili da nas uči, demoni bi objegli. Lažna učenja bi iščezla. Pogledajte kakve su posledice ignorisanja Svetove Save. Kakvih sve bljuvotina nema. Čega se sve ne naslušamo svakodnevno. Od pornografije fizičke do pornografije duhovne. Jer ništa nije bolja. Duhovna pornografija koju danas nazivamo duhovnim učenjima... Novom duhovnoštvu, to je pornografija duhovna, braće i sestre. A otkuda to i u tolikoj mjeri i količini? Zato što nema učitelja, a naš narod nema drugog učitelja do Svetoga Savo. Sveti Vasilije Ostroški neće ništa da priča ako ne slušamo Svetoga Savo. On kaže, ako njega ne slušate, ni mene da slušati. Sveti Petar Cetinski nikoga neće da uči ako ne sluša svetoga Savu. On kaže, ako Savu ne slušate, kako ja mogu da govorim? Ako njegovu riječ ne održaste, kako ćete moju održati? A Savina riječ, braći i sestre, ona je Božja riječ, Božja poruka. Zato... Večeras i sutra primimo svetoga Savu kao apostoga. kao učitelja, kao prosvetitelja. Prihvatimo ga umom, usvajujući učenje crkve. Nema sveti Sava ništa, braći sve se svoje. On apsolutno prenosi evanđelski duh, evanđelsko učenje, to je učenje, pravoslavne crkve. Ako se iko držao apostolskog predanja, to je Sveti Otac Sava. Prihvatimo ga voljom, trudeći se, da živimo po volji Božjoj. To on samo hoće od nas. Ne da ga poštujemo kao neku veličinu. On tražuje od nas da poštojemo velikoga Boga, da živimo po njegovoj svetoj volji i to je za njega najveća radost. Njemu druga radost ne treba, jer zna da ćemo se i mi radovati ako budemo volju Božiju vršili. Naše srce će biti puna radosti, a to je Savina radost. I prihvatimo ga srcem, ljubeći bližnje, kao što je on ljubio bližnje. Znate kako je Sveti Sava? Ljubio ljude. Mnogo, mnogo, mnogo ljubio. Onom pravom duhovnom ljubavlju. U svakom čovjeku, gledajući obraz Boži i mogućnost upodobljenja, to je temelj zdrave, duhovne ljubavi. I nas ljubi na takav način, želeći nam ne da živimo sto godina, nego da živimo vječno i blažano. A taj život možemo primiti samo u crkvi, slušajući propovijed života, primajući riječi života i primajući svjetlost od svjetlosti Sina Božijeg koji je došao da nam da taj život. A koga je Sveti Sava propovijedao? Dakle, vratimo se Savi da bismo se vratili i Otcu Nebeskome da bismo mogli da primimo duha Svetoga da bismo Duhom Svetim mogli i Sina da prepoznamo kao Boga i u crkvi prisutnoga i da ga primamo kroz svete tajne, kroz sveto pričevši kroz svetu liturgiju i na taj način da u zajednicu i sa Svetom Trojicom i sa svim svetima među njima i se svetim ocem Savom. Jer svaki put kad imamo učešću u svetoj čaši, u svetoj liturgiji, kad se pričešćujemo tijelom Božim i krvlju svetom, mi smo za istom trpezom za kojom je i sveti Saba. I među mnogima koji su prisutni na toj trpezi, on se posebno raduje kad vidi nas njegove duhovne potomke kako smo sabrani. To je njegova posebna radost. Isto kao što se ravnoapostolna Nina raduje kad vidi gruzine kako se okupljaju oko svetih prestova. Obradujmo svetoga Savu, braći i sestre, vrat, vrativši se crkvi i vrativši se svetoj liturgiji, vrativši se Bogu našem, koga zajedno sa njim proslavljajmo i sada, i sutra, i u vjekove, u vjekova. Aminu.